Zure gaua da, oroitzapenen ar arraulariek ekarriko zaituzteni gana. Lepoan jantzita ekarriko duzu xala, gerrian itxasola arruzko kordoia, ametsu urdin ezkoak, zure oinetakoak. Patxi, ezkiaga. Gaitz, ez dago iuntasunik Iuntasuna Ikusten eztegun argia da Norke santzuen? Jakintxulen batek Iazlea zen, kazetalia Frantziarra Henry Barbusek Ez dago iuntasunik Iuntasuna ikusten eztegun Argia da Internetik ez kare da eh? bat Bato argia larun bat goizari emendik itakatik kaixo tan jetorri itakara itsarenaho tx josekaitz eta irate goikotza teklatxoan mailan mari dorgeaitz Xabior mendiguren Bai, gaur Idazle behasain darra Elka dugu Xabior mendiguren Elizegi Arantzak Barrurantz Liburuaz Arituko gara Ementxen zain Aritziber garmendia Eta mandiotik Bide egingo dugu berriro birantz. Bai, eta Aste honetan ere Izan dut Ikasle batekin Jolasteko Zortea Eta Zoriona Buna, no, hori dena gaur Gaur izan Ementxe Itakan, Egun <tose> Zari juntzean Eta bibiok Zatu rarane Egunon, Jose? Egunon, bai Iludi eta guzti? Bai Aztero bezala <laughs> Argazki ez Eztituz bat, biztan ikusten Biztizut ikusten? Ez, ez, ez argazki makinari behar izan, inoiz Bai, e, horrela argazki bat atera eta irudiura erabili izan duet Baino, ez, gehieneztan ba, beste sartzen diren beste irudi batzuk, beste modu batean sartzen diren irudiak izaten dira bai. Gaurko argazki atzateratakoa. Bai. Gaurko irudia atzoko egunkaritik jasoa dakarkizuet osiladetan bereziki musika, liburuak, agendari, eskeninitako atal bat e, kartzen du, e, kasu honetan e, diario baskon eta bertan e, asteantzihar gehien salutako liburuen zarenda dator. begiratzen hasi eta anantxe e, topatzen dugu laugarrenean ba, andraize dattik bigigoxearena eta bai... Zerregatik e, ukatu e, zer esanik ez, e, poza handi hartu nuen, ez? E, zerrenda horretan eta batez ere, ba, Bernardo Atxaga, e, Daneles Arriugarte, e, Montoya, e, Garro, e, Jon Arretxe, e, Redondo, e, eta totien aldamenean besteak beste, ba, zure izena ikusten dugunean, ez? Poza ondia eta, bai, kristana ilusio, bai. Ilusio gintzen, bai. Eta txak, argazkeatera genion. Liburuak eskura jarri dugun, beste esperientziak kitzi garrietako bat. Naufrago indar bat Bai, eta gero beste liburu bat joko dugu, ba, gaur karri dizueten e, zea, hitze e, azaltzeko ez. Liburua plazer bat izan duk, Benito, Benito dertxundi, eta Pako Arizti eta Mikel Markezen eskutik e, idatzia ez. Liburua ederra, e, oraintzesku artean daukaguna, e, ordiziko irakurt e, talerrerako ez. Horendi bakarren bat ekin gura tuneliko balu, baur bilda dila, liburu ute gira, eta eskadezala liburua. Ba. Akaso bakarren bat, alerren bat, e, izango du, beretzako. Horengo zita, hotxaiaren nogeita bostan daugagu, arratxaldeko azazbitan, igartza, o igartza ez, barrena jauregian gian barketu. Plazer bat izan duk, benito, liburu azarituko gara, solasean. Eta hortik hartu ez zuitza. Bai, bertatik tira eginda, ba, daurko itza, lausengu, edo losentza norbaiti haren gogoa edo onginaia irabazteko esaten zaion hitza e, labaina edo egiten zaion xera edo keinua askotan e, engainuzkoa koipekeria beste moduratuta da senda ere amainu balaku istikkeria surikeria losintza len aipatutako koipekeria Leunkeria eta abar berriak... e, Parrafo hauetan e, Olaxe azaltzen da ez, Gure egoa Guztorago sentitzen duk Adulatua denean orain horrek badik Beste gauza bat Behar horrek kalte egitea Lausenguak iristen ez direnean Edo gehiagi sinistea Horietan Edo beste honetan halaxe azaltzen da Badiru di, Capricornio laudoriori gabe bizilitekeela, baino itxura besterik ez da. Gauza polit bat esan eta aurpegirik aldatu gabe begiratuko dizu. Baina modu etxian behar ditu lausenguak entzun beharra dauka ona dela, adimentxua, guapoa, desia interesgarria, Baina norbaitiek bere miresmena agertzen dionean, ez du jakiten zeregin. Hori benitoak esatzen du. Hori benitoak esatzen du. Bera Capricornizango eta parrezkal gintzen, nire gure izpio horren ikusten horreko. Zuze horri ere Capricornizango jabai. Eta hortik ere badezu. Bai ez da. Nik uste pixka bat ez, lapik Capricorniok bakarrikan, pixka bat denok ere hortikan ere badegula. Ez. Benarra sagu Bueno, lauzengu losintza benit eta andraitze artean Oie gaurko irudi hitzak Hauto berwa Otxaiaren nabaita bostean urrengo itzordua ordiziko irakurle taldea orduntxebe elkartuko da ordiziko barrena jauregian arratsaldeko zazpietan Ingurut, inguratu nahi baldin badezu baurretik urbildu lasa heliburute irat askatu liburuat zuretzat Ba, liburu heliburu ederra da, e, oraindik hendik eh, eren bat edorela irakurria dut zer hausnartu da, zer pentsau ematen duen horitarikoak, eta, bueno, irakurtzen da oso modua harinean, er, er, errexean, e, bai, e, Mikel Marquez eta Paco Alistik e, lan e, ederrean indute, eta Euskara ederrean eta errez ulertzeko moduan, ba, hemen txez. Hain bat, e, bizi pasarte, gogo eta hausnarketarako bideak, e, Benitok eta pakok eta Mikel Marquezek uzten dizkigutenak, ez? Boena, nola eskatu zitu so Primera, eskaregasko Zorregatik Aizehak jotzen zuen Ta ostoak erortzen Herri bakarti Aretan GAMUAK LUZEARAK TA EGUNA LUZEAKO BA ORA INDIKERE GENETAN PLAZAKUXAK ISI ERREKA JATETSEAK BABESTUTAKO TARTEA Otordu eta amokadurik goxoenak BEASAINGO ERREKA JATETSEAN Igartza jauregiaren Baran itatrenak, hitatrena ita Itande hitatrenata Ez dakit flotagailuare kin edo flotagari gabe topatuko deguna kaso igerian. Baato taba... Urparraste artean, Arnausa hartu nahiak, kaso? Gizarra... Aitziber, garbendiak ka aixota onget horritak ara? Euna, neskarrik asko. Flotagailoarekin, oa flotagailo gabe. Eurio artean. Mangitok jantzita, paspare. <laughs> <laughs> Etxeko balkoien. <laughs> Nen ikasi zuen aitziberrek igerian? Zaldiko horrekan? Ba, taleko errekan gutxi, zire honek eta armiarmak eta izatezien da, niz <laughs> <laughs> beti zain egin txolin igual horriziko piztina eta nikazin hongei jo, baina gordo nek bildurtia nite nire, Ez dakit bustitako kontuk dakazkizun gaur? Ze kontu aizu behar? Bai, baina, eh, dudatanean nahi zertazitein, si ez zertazitzein, si baina Kasualitatea duela hidroita marrutea eskatu zuten hausbitxeko konzentrazio esparruan, e, bueno, entzakinantzat, konzentrazio esparru, zer daren entzakinantzat, jirrerreke milak arruga behiltzeko erakitako Tokioiek dia. Eta justu urtarriaren oita zazpin, aztearte honetan, holocaustoko biktimen memoria naziarteko eguna auspatu da. Tabak ikai tristea dala egarratza, iluna, eta adumat duizago xatzeko kontu politiogu ekartzea gustatzen zaitu. Baina, daurkoan araxe zetikudet, eta, bueno, ba pixkabat zarraskiua bizi izan zuten biktimen memoria inbeste zordiogula zordio usten ez ez da. Ba, entzun den eukandik Alemaniako naziaren garai okerrenetan gertatutakoa eskolan ondo ikasi genun denok ere Adolf Hitler zen izan zan eta mila behatzire da berroita bat eta berroita bosturken tarten zemat jende Hilton. Baina egia zan informazio guzti hau, datun gultzua, uapaten mamitxu zitaidan nahi behintzen kasuan 2007-an eindako bisita edo bidai bat batzela medio. Urte hartan, Austriako Madhausen eh, konzentraziozparrua ikusteko sortea izanun, bueno, sortea edo zuri gaitzak izanunla esan egia esan, aukera esan guluke. Eh, Madhausen konzentraziozparrua ikusteko aukera izanuen, eta han ikusi nuna kontatzea ezta ez arrisea egia esan. Eh, sensazio berezia izan txan, e, no, de derrebente konturatu nintzen ez, nola izan ditxeken gizakia ino, kerra, ina alderrebeza, nola no izan like, deiken kapaz e, han izan guzti eiteko, eta ez, ez naiz bakarrik adot Hitler ez ahi, e, Himmler han e, zehon SS-etako generala edo nagusia txana SS guztiak e, soldatu bakoitza, nola ni niztu eiken momentu baten, ba, bueno, hortara behartu balima mazaitu uste, eta zure bizitzari, ba, bueno, eh visitar alceko beldurri balemadukertzu badu no genera lakindako Baina hori indikezula baña este fineste negedora ikusi dituten argazki guzti horiek eh víctimas kontra barres eta hieneriotsa gozatuz ikusi dituten argazki horiek e, benetan norbaiteko rei disfrutatu eikenik guztia 11.000 eta txorai goro beste txosteno gaustoan e, la urte horietan Eta, bueno, denetik izan zen, gehiemak juruak, baina baita egitoak, homoseksualak, komunistak, eta ez gaitu fizikoak eta ez gaitu psikikoak. Pertsona zaharrak, gut, gut, gutxi gora bera, ahil daren ustetan, gizarterako e, edo baiioet zuten e, jende hori. Eta, homu, gaik, ez egon mugai, ez egon eskrupuloik ere, eta hau dana, ba, bueno, tirano ultraesku indar horren kapritxoak asetzeko nola ez. Alemania nazi baten ustetan, e, bueno, ba, Alemania perfektu bat lortzeko. Obsesio izan zuen, egia ezan, azal zuri, degi urdin eta hile horiko arrazarekin, arraza arioa zeritzona, eta Alemania Perfektua, bere Perfekzioaren ikuspuntutik noski, lortzeko edo zer eiteko prest izan zen. Mazauseneko gazkamera baten barrun, hoteko e, aukera izanuen eta zantxazioa benetan e, ez konta ez zine da. Mila gauta ikusin dituen konzentrazioa esparru hartan, non Eh, nola, bertan ingresatutako, ba, bueno, jurutar, edo, edo beste komunizat, edo beste erroa bepila batekin, ba, nola, haien urrezko hortzekin, haien eh, eh, azken, eh, ba, bueno, edo zingauza, edo zingauza, edo zingauzaekin trafikaten zan, nola, esperimentu zeuden zientifiko asko ikentzien, eh, ba, aur batengan degi urginak, edo, ideoria E, lortzeko behiak ateratzen ziren eta ikusunik jungauza pila bat sekula egin iztuko ez nunak e, izaki aintzeko kapaz zala e, amaika milioi e, erio zabietatik milioi batetik aurrak izan zian orpila bat izan zian horritxita e, irakurri berri dora liburu bat e, la bibliotekarea deusbitz oso interesgarria da e, nola kontatzen da ba, bueno, liburut egi eskutu bat zeola, eta ama urteko e, neskatila bat zala, ba bueno liburutegi horren ardura dugun edo. Egezan beti indereza hundia sortu izan didan gaiada, e, nik nikusten dut e, ez, ez da morboa gatik da, gehien bat ulertzen ez teten faktore horrematik ez. E, Nola norbait hain okerra izan itxek e, bueno, Alemania terfektu horren nahi horrekin e, intzon guztia iteko eta horreninguruan e, zehon sare guzti hori mantentzeko eta sare hori nola, nola, nola, nolten sare horre, ke, bueno, ba hor, e, ukiezin edo mantentzea. Eta, bueno, nila berti nena berroita agostean denodakizu metzela, apri gen horita marrean, bere buruak beste egin eta niltzan, beti zaten due, bueno, el orden de los faktores no altera el producto, eta, kasu hontan ba nire, nire gogoeta hoixe da, e, kasuntan aldatuko loke. Agur guztia lagurten leheno izango balo, bere buruaz beste lagurten leheno izango balo, ba bueno, agur guztia e, ekin, ekin goben duke ezta. Eta gaurko nire gogoeta milaika biktima oien, miloika biktima oien alde, ba, arrespetu guztia marazitutelako eta azken zinean burruka lari batu lako, ba, erruga beak izateagatik bakarriken. Romeztu biziaren Aztarnak Milaketan Geltokiko Agurearen Antzera Antzera Mendehak Ta Zaiego Benaren iztura nabar izan er... baitzibarrakin batera gure hominaldi ere hil zituzten milaka milaika biktimaiai eta hil eta, eta sufrerazi zituzten guzti ere bai aitziberko gogorra bai baina esan beharrekoa gogoratu beharrekoa eta ezagutu beharrekoa bai, ala edut zutzen, nahireta horregatik apuratxatu nahi nono kera, huzen bai, eskerkasko hitzuer, besarka da bai. ustu, ustu bat eskerkasko, segi, segi gerian <risa> <risa> aibaitzuer berdin, geratze geltokiko abure garen antzerain antzerai. Mendean, ta mendean Eitzibarrek melgan iratu digun Liburu bat gehiago La bibliotekaria de hautsubitz Mendean, nabarizzen Erri haretan Tristura Nabarizzen Erri haretan go heldu da eguna Pozikizan heldu da gaien du baita egitasuna Pozikizan hemen da Hoizekoaizea nahi Ezdakidakit eztakdaki horratzak zist alazaste egiten duen Estakite indizioak ala xiringak diren zaurgarriago. Praktikanteak ala medikuak beldurgarriago. Gauaren egia eguna kwatuilunen nadu torturatuen mina izendatzen hilbiagi atore posil anime auskatzen. Bizi gitz gordea Ez takit turista itxurari gabe bidaiatzen Barne bidaietarako Bikotekide gokia ukeratzen Ez takit Ez takit Ez takit Arantzek onantz egiten dutela besterik Barrurantz Euskirik goro Dio aripegirana Euskirak gero eta Unago Alerik Aledoan Xavier Arantzek beti egiten dute barurantz? Ba Bat duten, Arantzekan pora egindarko lukete ezta, arantzak defensarako tresna bat dira, e, trikuaren zat. Baina, e, ba, batzutan e, personak bere buruari egiten dio min, edo, ba, kanpokoen gandik defendatu beharrean, ba, egiten ba, bere oskolean itxi eta orduan, ba, mina ireptxi, ez da, Or, ordi, arantzak az, izena ere. Larrosak guztiek omendituzte arantzak, eta arantzak guztiek larrosak? beti richardes baina ia dalare em no lo llamo qué batzutan e, minetik sortzen dela edertasuna eta oro har daiteke ba insatisfaziotik erresago sortzen dela artea ba poz utxetik, baina ez da, pozik genean, ba eta sta postigoenean gure posean e, ba orri hache izango Eta ez dugu besterik behar izaten. Eta aldiz, ba, zerbait sortzen baldima digu, ba ez inegona, edo alako kezka, edo errexago da hortik tiraka, ba sortzea, pintura, e, edo muska, bertsoa, poema bat, e, arte mota dezberdinak. Xavierrek baldu bereziki izi duen arantzarik? Ba ez dakit, oroa arre, Lasaia naiz, eta eroso bizinaiz, eta baina, bueno, nik ere izango dituz, nire arantzatxoako barruan. Eta nola kanporatzen dituzu? Dituzunetan? <coughs> ba, hitzen bidez, malkoen bidez, e... ametzen bidez, e... bueno, e... <laughs> ez dakit kanporatzen ditudan ere, ez da, nik ere behar badak irentzik dituz batzuk, baina, bueno, e... behar bada irazteak ere laguntzen du norbere barruko ba, zakit, nahita ezinak, kontra esanak, oie, ba, zakit, konpontzen edo, kanporatzen edo argiago ikusten behitzat. <totipen> Betiko balitz Uda betiko balitz baina uda betiko ez izan eta elbis ere ilegintzen Lokatzek Elbis hiltzen urtean itzali gabeko bekatarien erreutsak Bikingoen sorterrian zabaldu zituen biotz gosetien klubak diriren aurrena da Ala idati zuen gure barriotik urrutira gabe Arbelaren gainean berriki Arantzak barrunantz argitaratu duen idazle behasaingarrak Xavier Mendiguren elizegik Dita, grafia ta marketin hipotesi oke bare bat da Euskal Herria Javier Mendiguren, Kaixo eta Ongi Torre itakara. Haupa, eskarrik asko. Zekertatu zen Elbis iltzen urtean? Ba, elbis urtzen urtea usudu, masazpi, usala, da, itiream, uste du, 1900-e gudu eta Mazazpi uztela, eta iti diregan uste gudu eta Mazazpi dala. Eta, bueno, beren novelatxo bat, da, edo ipuin luze bat, eta, ba, ez liburu hartan ez da, itze egiten Elbis iguruz, Ba ezartarako, baina e, urtea izendatzeko edo garaia kokatzeko edo, beinda berriz ba, parrafoak asten dira. Elbis iltzen urtean ba, gu bizikletan ibiltzen gineen edo elbis iltzen urtean, ba, pegaten agumpan zeuden, eta orduan e, bueno, garaibaten erretratu bat egiteko e, aitzaki bat da, elbisa aipatze hori ez da, eta bueno da gaztaroko novela bat edo bueno, adolescentzian sartzen ari diren mutiko batzuei zuei buruzko aventura bat. Elbiziltzen urteko arantzak eta gaur egongoak berdinak dira Xabier. Jova, ba, estakit, pentsatzen utete personak normalean barruan eramaten dituen e, arantzetako batzuk ba, beti izango dieela antzekoak, esan diote ba personen ba, estakit gutxieneko beharrak asetu beharrekoak ba izaten dira ba ba e, zerjana lortzea, e, zerjantzia non lo egiña E, ez dakit, gutxieneko beharrak kasetzeko eta diru pixka bat lortzeko ba, lan bat topatzea Eta barresta, eta horti gora, haukitzen ba, dugu amaitasunaren ba, beharra e, ba, Nola iteko, ez dakit, e, lan bat egiten duenean, horren ba, onarpen bat jaso naia. Hor duan, sakon-sakonean persona guztion nahiak e, noski berdintxuak dira Baina, desberdintasunean dago grazia, horrek egiten gaitu bakoitza nor, ez da eta ba, personak batetik bestera ba, neurri batean berdin, baina beste neurri batean jasberdinakaren neurrian eta modu berean ba, garaia gare, ba, esaten da, ba, ba, Euskal Herria beti berdintxu gaude, beti gaude gure artean sesioan, beti kanpokoen menpe, beti ez dakiz er, eta ia da, baina, bueno, hiru eta hamazo zazpitik ona, ba, uzak asko aldatuta. da, onerako, txarrerako, Bueno, oroar esango nuke onerako baina beste batetik eta mazazztien baseoen askatasuna handiago baten esperantza posibleago ikusten zen ba, Euskal Herri bere buruaren jabil izango zen bat, ba, gero ikusi dugu ezite ba, ez gen nuukala nahiko indarrik, edo gure tresnak eta indarrak ez gen itsuula ondon urtu eta ezken duela asmatu ba, nola jokatu edo eztakdaki harttatu duzen ezta. E eta mazazzpia da da politikaltik ba, transizio garaibat, frankismotik ba, beste garaibatera ginduazen, eta bueno, ba, Euskal Herriaren askapen bidean e, urratsak egiteko garaitzat ikusten zan, ez da? eta segurasko, ba, ez, e, ez dakit noren erruz, baina bueno, ez gaude askatasun osoan, beharra daetzan posible ere, baina bueno, gutxienez segitzen dugu bideo horretan, eta ez da gutxi. Euskal Herriak, Javier, Euskal Herriarekiko kezkak, torturek, ieslariek, badu badulekua arantzak barurantziliburuan? Bai, ez da propio alde zaurretik eralkitako zera bat, ez da, e, bueno, nik idatziko ba, Euskal Herriaren egoeraz, politikaz, zer, normalen nire historietan horiek e, ez dira izaten lehen gaiak, ez da, mm -hmm. izaten dek ni persoeneak kokatzen ditut eta hoien aventura batzuk, ez da, beren ba, bihotz minyak edo gana darakoa. Baina nahi edo nahi gabe, askotan zeharka atera egiten dira, ba, gure herriari tokatu zaizkio zirkunstantziak ba, eta gure patua, ezta. da. E, ez da, simple bat jarrita. Kontratzen bali ma dut ofizinista baten bizitza, ba, berekezkak izango dira, ba, ez da, ba, kotxea estabilela ondo, eta kompondin behar duela, eta komponketa igual gara izango dala, eta da, ez da. Aldiz, ba, Euskal Herrik kanpora, IES egin behar izan duen baten kezkak, ba, bueno, behar behar ezak isako nagoa diren, baina bueno, ba dira ikusgarriagoak, edo hondiagoak, edo, edo ezainetxekoak. Ezta. Eta horrean, ba, askotan ba, kontatzen ditut horrean, behin baina goiagotan ateratzen zizkitu horrelako historiak. Liburuko protagonista gehienak berroi urte ingurukoak dira, Garaitxu horretatik aurrera atzera begira asten gara, hori itzapenek piso handiagoa izaten dute, Xabier? Hore, batetik, kulturatzen zara gehiago dala bizi izan duzuna, bizitzeko geratzen zaizuna baino, ez da? Hori, e, izkuta da. Bestetik, mm, joera izaten dute asko, eta espero dut nerioz gartatzea, mar e, martiak bihurtzeko, eta xentez, bai, e, gari batekoa baionak eta gaurkoa berriz, ba, ez daukate fundamentuik, edo ez da kitzer, ez da? Eta mar martiak entaraizkiesa eta orduan, ba, gau, garaian garaiko berritasunei, edertasunei, e, eta berezitasunei, eta ez erreparatzeko, ez da, merezien dutelakoan. Nik espero dut e, bigarren zera akatxori ez E, betea baina, noski, ski 50 urte bete ditut eta ba norberaren motxila ba, pixua ungia dauka eta ezin besteko izaten da batzutan e, atzera begiratzea 6 ipuin modiozko ditazitzenuen garai batean Arantzak barruan liburuak etzuen, segi garren, ni Bira, ba, egen, ez zuen 6garren ipunik merezi Bideba bisiko llegen este eh planik egin ba bueno post ipuña ko liburu bateingo dut normalean Ni testuak idatziz noa razten dunean eta alako batean ba, bueno, iruditzen baldina zaite eh, nahiko material bildu dudala eta liburu du hon bat dudala eskuartean ba hortxe uzten dutesta planto egin da. Eta he iruditzen zitzadan ba mittuen beste testu batzu beino era bat se betetzen ezninndutenak eta eh, bueno, hauekin eh, pentsatu nuen ba, bildu matxukun bat geratu zitekela bazuena bueno, historio desberdinak izan arren, koherentziaren bat edukiz zezakena eta hori hasi egin dituzan. Zure ipuñak ez dira novela izatera iristen, baina ipuin laburrak ere ez dira. da zure neurria, Xabier? Ba, urte ekin konturatu bai ez. Eh, Novelak irazi izan dituz, ipuin labur-laburrak ere bai, baina, eh, bueno, demora ekin bat konturatzen da, nondabilen ero zoen, ezta, ba, eun metroko lasterketa korritzen, edo maratoria, eta nik onturatu nahiz, ba, ba, ez dakit, erdi kon neurria dela, ba, negu gustatu entzera, ba, atletismoaren segitu ezkero, ba, ez dakit, e, irumila metroko, irukilometroko lasterketa, edo lako zerbait, ez da. Hor nik ere egiten ditu den ipuina gaskotan izaten dia, ba, berro horrikoak, edo, ez da, e, ez, laburrak, ez dira ipuina lagurrak, ez dira novella izate iristen, Eta eroso sentitzen naiz neurri horretan. Igual, eh, olakoak idatzi izan dituzten, idatleak ere irakurtzen ditu dalako, edo, bueno, kontatu nahi dituan historioak, ba, bueno, neurri hori eskatzen dutelako. <totipasen> Hora bideiak eta barne bidaiak Xavier, bikotekideak bakarrik bideiatzea proposatu ezkero, ostras? Hoi <laughs> puin ipuin batean abio puntua ez da. De, persona batek esaten diberi, pero di, bueno, viaje bat ingoz bakarriken, eta xatien, ez, joan zaitezu bakarrik. <laughs> <laughs> bueno, hori... E, Txagurazko, ba, bueno, ikote horretan gauzak guztiz ondo ez zen enxeñal izan daik egeetan, norberak, ba, pentsaraz, iberko lio, keneo, erabate edo ez da. Eta hori da, ipuin batean abia puntua. Gertairak eta bidaiaaren inguruko hausnarketak paraleloan doaz ipuñ horretan. Bai, bueno, eee... Eh le en su nola a no la esaten da dizien tituloa italianoz dauka liburu mm -hmm. horrek egiten du bide bidaia txentek tituloa, tituloa izango litzake ezagik ondo izango doan edo berdizka baino il viaggiatore pur sillanime ala mira ga <coughs> ricce eh? eta bide nahiko da eh, protagonista izan chepela izango duke ke sta eta eh, batetik ba bidaian gora betuko zit baina bestetik sartu e, nahi ituen nuen liburuan bat bidaiari buruzko gogo eta bat zirikatzailea, edo adar jotzailea. Ah zen ere gaur egon bidaiiatzea iuditzen zego da munduko gauza onena eta inorketu gauzitan jartzen. Eh? E, era bateko edo besteko bidaia baina bidaia ez da onna nu baitez da. eta bueno, biddaiatzearen kontrako ze manifestu bat bezala sartu nahi nuen, Erdi bromatan, erdi seriotan, eta hori da ipuño e, e, ipuñorren mosagaietako bat. E, gerta erekin batera tartekatu duz doazen e, kogopetak. Tokiak asko aldatzen aldira, bikoteki idearekin joan, alabakarri joan? Segura asko, bai. E, tokia berezen, non eski, baina tokia ikusteko modua bai. Eta, ba, nola segonu ke? Bikoetakireak bat baldin badoa igual e, egoera alaibatean doa, eta tokiak ikusten ditu besterik gabe baina igual bakarri baldin badoa, igual tokiak ispilu badira norberak bere buruari begiratzeko. Zuxab... E, de errigorrez eta ezin bestean leku bihurtzen dalako bidaia bat bakarrik duanean. Zuxabier, barne bidaia zalea edo kanpora zalea zara? Ba, ez nuke jakingo esaten. E, ni batez erbideiak liguren bitiartez egin dugala esan nuke, ez da, ba, ez nahizela asko, asko muletxu, baina e, ligurak lehitzu, nola ere ez barrik lekuak ezagutzen dia, baizik, eta beste batzuen bizitzetan arakatzen zabil, zala iruditzen zaizu, ez da, beste batzuen zuen eta eta, bueno, barne korapiloak, eta ikusten ikasten duzulago. E... Ba, alde horretatik, ba, bueno, oiz esango nuke. Eh, ba, irakorketaren barne eta kanpo bidaia eren zalean aizela. Bada esaldi bat, nere kairan apuntatu dudana, asko gustatu zaidana horretan Ilgonaz, ta edertasunak jarraituko dau lurrean. Ba, oso derra, baina meritoan oski ez da nidea, <laughs> eta Vitoriano Gandiagaren. Vitoriano Gandiagaren poema bat eta Eh, esaten zuen hori, eh, hilko naiz eta edartasuna jarraituko du gurrean, aleluia, esaten zuen. Eta hori bere garaian, eh, gorkak enarrek edo abestu zuen. Nola bieko, eh, da, esaldi, eh, erligio suat agateoa aldi berean, eta, eh, esatea, bueno, igual bidai bizitzaren ondoren ez dago, ezer, baina ala ere, ba, bizitzak aurrera jarraituko du ni niez egonaren, eta hori bada kantatzeko eta pozzeko zerbait, eta horregatik diot, aleluia kaierek, aipatu dudanez, kaierek badute berelekua, ipun bat baino gehiagotan. Zuk, Xavier, baduzu kaieretan e, gauzak apuntatzeko joerarik? Ba, alden, bai, kualernoa izaten nun beti aldean, eta horak ideak eta apuntatzen dituen, gero batzuk e, garapena izaten zuten, eta beste batzuk e, bastarrean geratzen ziren. E, Gaur, gertatzen zaitozu desordenatu naizela eta kualernoa kaxi, eta gero edozen bastarretan duzten ditut, eta aztu bere bai batzutan. Baina, bat nahizkoa da, bai Horratzak eta xiringak Indizioak eta Txertoak, praktikanteak eta Medikuak batzuk besteak baino, beldurgarriagoak aldira, Xabier Baina, ez dakit Horre, bada, haituin bat Horreta zarizara zu Horratzak e, izenekoa mm -hmm. Eta e, Da, haituin bat, igal gaztek ulertuko Ez dutena, bueno, ulertu, ulertu bai Baina, igal, hain sentituen, baina Adin bat dutenak, bai, eta Egin nahi nuen garaibateko ambulatorioak eta nolako azien, garai bateko praktikanteak edo zein gaitxotasun iukiezkero e, e, ba, indizioak eta errezetatzen zizkizuten ean, eta, eta ipurdian umeari praktikanteak indizioa sartzen zizkizuten ean, e, ba, zaki damarra, mabi, ez zen bat eta horrek sortzen zuen e, zineu hona. Eta, eta horrekin batera hartekatu nuen e, beste historio bat, ba, droga eta lapurreta girokoa edo. Ba, bueno, ipuña osatzeko, baina beres Ipunaren motorra asieran izan zen Hori ba, praktikantzeak eta ambulatoriok Eta nolakoa ziren ba, oroitze bat Eta oroitze eta berreira ikitze bat Oso politia eroitu zait Horratzak e, Ze bi ikuspegi eskaintzen dituen ez da Pertsona berberak Horratzari amabi urterekin Izan diezaioken beldurra Eta gerora, ba eroinarekin edo Nolako lotura sortzen den horratz horrekiko ez da? E, nik uste ipuñonen <coughs> barkatu. Ipuñonen sorrera e, izan zala egun batean egin duen kogoeta nere adinezkoak izan gara e, e, indizio asko jasotakoak. Esan idut. Nere gurasoen garaian ian, ba guen dike penizilina eta gauzauek asmatu gabe zeuden eta ez zituzten asko jaso. <coughs> Gero berriz Galgokastek baen bat katarro ta hartzen dueneen ba pastilak edo hautsak edo holakoak erresitatzen dizkie da baina gari batean <coughs> edozein gripe eta katarrorekin eta beti indizio bidez izaten izan zen dabidea. Eta mm, nik orain dut guztiz guztiz guztiz egoten isla indizioa jarri berzietan bakoitzean. Eta behin batean horrizitzenan burura manirea binkideak izatzi dela neurri batean e, eroina hartu zirenak Ni, ni ez, nahi sartu hor, du horretan zori honetan niretzat Eta esaten nire e, honen, bueno, bat, drogari berez batek eukidezake horrekin ba, Alako lillura bat, ohakimin bat, baina bildurra ere bai Eta nire kasuan asko zaundiagoa bildurra izan da Eta bildurron parte bat da, ez bakarrik e, sortu dezakeen adikzioa, txikimendua, menpekotasuna Betxik eta horratza bera, ez da, e, horratza sartzeak e, nire bai izu bat sortzen dit e, eta lotzen dut hori txikitako hori ez da hala persona berberak izan diren horratza ba, ba, umetan jaso dutenak ba, sendatzeko eta ondoren ba, ba, ba, eroinari loturik egoteko <tusurren> Xabier egunon. Eh Xabier e, Ekaitzek elkartezketa prestatze alde gero galditu zuen Xabier e, aipatuko dizkiazu gustoko dituzun kantu, e, musikari batzuk eta aipatu zenizkien e, Txuma, Rafael Perio, e, Tom Waits, e, Rupert Goldrica, e, Murau, musikak Zore idazte prozesuan badu tokirik edo zen tokia du musika entzunez idazten jartzenen horietakoa da edo musika entzun eta horrek sorrarazten dizkizunak eragin da idazten jartzen zara ondoren edo isiltasun eraabakoak barretzen zaitu idazketara. Ba, jaten duan momentuan isiltasuna behar izaten dut eta ez duteere musikarik erabiltzen. Baina musika gustatzen zait, eta ba, ba, kotxean... E, gustatzen zaiten zutean musika eta etxean ere bai eta muskip, ba, musika batzuk egin hau gustatzen zaitzik beste batzu baino eta zenbait doinu, zenbait hitz geratu ditzen zaitzik eta gero ba, idazten naizenean izenean etorri egiten zait eta etorzen zaitzu ba, bueno, idazterakoan dena erabiltzen du bizi izan dugu, e, gogoratzen duguna e, ikusitakoa, kontatu digutena entzundakoa Eta orduan, ba, erreferentzia moduan ere, batzutan ere, ditut, abestiak, kantak, e, bat, pelikulak ere bai. E, ez dut egiten hola alde zaurreko erabaki baten bidez, baizik eta, bueno, ideazketa prozesuan bertan sortu egiten dalako, eta batzutan, baizik, e, ba, narratzariak esaten du, bai, da hau kanta honetan bezala ez daki zer, ola modu natural baten sartzen dut. Xabier, nola deskubritu zenuen arrainenzako himnoak? Bueno, arrainenzako himnoak da... E, morauk, benyardu bere lagunarekin batera, ginduen disko eder-eder bat eta, bueno, andorito da morauren benetako izena eta bera, nere abinkidea da butxigora bera, eta zagutu nuen gazetan berak ere irazen zuelako poesiak erogutzi egin zuen eta moni irrati laria zan, garaibateko egin irratian uste egiten zuela programaren bat, eta ordu beret gaztetatik ezagutu izan dut eta segitxu izan dut bere sortze prozesua Nik uste urte batzu zuzera matzala diskolikatera gara, ez da 6 azpizortzi, eta guen e, dala urte bat edo bi edo asizan kantagarriak egiten eta egin gauza oso politea, eta izan zan sade e, sozialetan, ba, Twitter bidez, eta bere bloguean, ere iragarriz, eta kantagarri, esaten zu, bueno, kantala sortzen ari nahi, eta hemen jartzen dizua lehenengo versioa, edo hau izango daletan, 2.000 sortu berriot edo alderantziz, eta bar. eta bueno, ba, nik jarraitu nuen, eta prosesua jarraitu nuen, eta gero bukaeran eran, ba, diskoa eskuratu nuen, eta asko asko gustatu zait, bai doinuz, eta bai letraz, eta iritzen zait, azken aldean egindan bizkodik ederrenetako bat, eta interesgarrienetako bat. Xaber, badirudik izarte, tribu, herrialde talde guztiek behar dutera beren bere, bere ez bere izate identitatea zehazteko, arrainek ere bai nonbait? asmatu beharko lukete elefantek euren himnoa, e, hipopotamuak euren himnoa, egaztiek euren himnoa, xa behar du bere himnoa? Zorionetan ni balik ez zuten <laughs> <laughs> <hoy>, gizakion, eh, mania bat izango da ez da. Eh, derri horrez, sortzera kondenatuta gaude eta hori da gure zorion eta zoritxerra, eta taldetan bereiztera eta identitatek personalak behar dira eta kolektiboak ere bai, eta kolektiboak dio ganean, batzutan izan haitezke, ba, lanbide bat dugun ona, edo ideologi bat dutenena, edo sexu identitate bat daukatenena, eta askotan az, himnuak izaten dira, ba, bueno, norberaren izatearen aldarrikapen bat, baina bestearekiko buga jartzearen e, marka ere bai. Orduan ez dakit oso honak biden himnuak. Bai. Ba, basikoan iuna hartzea nahi da, baina eztu nahi nun bait. Ba, Ezakite, <laughs> eh, Xabirren aipatzen zaion ekaitzi, desordenatu shamarra na, ez ine eskuadernoak ere galdutakoa e, bai, e, idazten ditudan esaldiak ba, jasotzen ditut edo orrunbait idatzi ta gero mun idatzi ditudian ere ere ez dakit, e, nolako idazte prozesua eramaten do Xabirrek e, denboran espazioan baino gehiago da. Denbora jakin tarte, denbora tarte jakin batean idazten du, hau da, eh, arratsaldeko zazpietatik aurrera, eh, denbora tarte eskaintzen diot, edo ben idazten jarri, eta nola esan zuk zeure guruari, bueno, Xabier, gaurkoz nahikoa egin duk, edo alakorik esan gabe mugagabe eltzen dio zu, pasadaikeke eh, gau goiztiar bat idazten, Xabier, gondaikeke amabiak, ordu batak, ordu biak idazten, oartu gabe, bueno, e... Eh, Ja, behar du, gaur topea jarri behar diot. Bueno, ba, esango ditut. Ez ez naiz oso sistematikoa. Normalean, ba, ideiak bor borrean eukitzen dituz buruan, bueno, eukitzen ditu danean, edo nituenean esan berkut, zen justu ba, azken liburu hau idatzi nuen eskerostik e, ez dute ezer fundamentuzko horik idatzi artikuloak eta enkarguak bai, baina sormen <coughs> ez. Baina, bueno, ideak eukitzen dituenean eta idazten duenean, e, ba, orduan, ba, ideak bor bor eukitzen dituenean hor buruan, baina normalen ere egunerokor lanak eta ba, ordu asko kentzen dizkit eta eta ezin bueno, ez, ez izaten dut egunean tarte bat hartu idazteko. Orduan, askotan egin izan dudana da, idazteko behar izaten da e, batetik denbora, fizikoa, eta ekizordu, baina baita ere, denbora mentala eta psikologikoa, esan edut, e, tarte batean beste kezkarik ez eduki buruan, ez da. Eta al, alde hortatik niretzat oporrak izan dira, beti garairik egokiena, idazteko, edo idazten hasteko behintzat, ez da. E, or, hasi idazten, eta nekzeta oporroietan ez bukatu gutxienez, martx hartu bai, eta ja horri mm, desente idatzi ditu danean, ba, bueno, ba, inercia edo, dogia giroan sartuta nagoelako edo ba hortik aurrera ba edo zein asteburu edo tardes libre edo aprovecha tu idazten jarraitzeko Beste alde batetik eh galdetzen diazu ba bueno ez na, ez dutola ordutegi zehatzik egiten gehiago izaten da ba, bar, barruko aldarteaak ba aginduta edo idazten dut baina bai kultura eta nago, gehiago eguneko idazleak gauekoa baino. E, hori norberaren biorrizmo ez markatzen dute, eta idazlene artean badira gautxoriak eta egun sentikoak. Eta Ni konturatzen naiz gauez, ez, ba, buruak ez duela hain argi funtzionatzen direak. Eh? Eta irakurtzeko eta bai egon naiteke luzaroan, baina baina sortzeko ba, behar duzu, nola esan honuk, brillo pixka bat euki ez da, eta, eta txinparta argi bat buruan. Eta hannik hori topatzeko egunez topatu edut egun eta gau ez bakalago ba, egon eholten da nire burmuina. Xabiar gaur testu zati bat idatzi dut, bastakitzen bat horri alde idatzi ditut eta bihar jarraipena eman behar diot gaur idatzitako horri. E, bihar gaur idatzitako hori hartzen dudanean, zenbat aldiz irakurtzen dut? Hau da zuke, eh, Xabiar, zenbat aldiz irakurtzen duzu urrengo egunean edo jarraipena ematen duzu egun hortan, aurretik idatzitako hori, zenbat aldiz irakurtzen duzu? Bueno, segun, eo, fresko bali madaukat, e, igual ez dut, e, bat gila begiratzen, oga gain gainetik begiratzen dut, azken parrafa nola zen, eta segidan jarra hitzen dut, ezta. Da. Berri, berri eta lehen idatzitakoa berriz idaztea, eta zuzentzea, et, hori guztien dut gehiago, bueno, lehen berxioa bukatu dut anerako. Zahiatzen ez, ben, lehenengo idaztaldia, albali madau, neko gogo, ariña egiten. Hau da, ba, kosta egiten zait horretik erabakitzea zein izango dan erabiliko du Antonua, baina hori erabak이고 aldin badut, ba, gustatzen zait jarioa baldin badator, ba, jario horri ba, joaten ustea. Bueno, hauexe, hauexe arrañentzako himuak. Txikiak egingo ditut patrikam gordetzekua Behatzen artean hibistatuta publiko publikokua Eta galtzen bat dira hongi Eta urratzen bat dira hobeto bete berandu ez zen dinden nek xonien eramatekoa era Eta migailuetan erabiltzeko kantu ambro posa Errepideko nola naiko paisa yesu. Ura zenodola. ura giza hazia Ur ginen Rafa eta ni, eta hoteleko maizter naiz langileak oro Ura izan zen denboren asiedan, ura izango zen gudenok oksuntxitu eta gero ere Eta urra hartan urtu urtunain nuen, nik Bengos eta betiko Ala bukatzen da odola eta esperma ipuña Opera berrera Arantzak barruantz liburuko odola eta esperma ipuña Xavier Mendiguren Elizegiren Arantzak barruantz liburutik Elkar argitaletzean Memoria eta itzali aitenda ezugu embatsamatzariera Ematospermia du Rafak Ematos odola eta espermaa gizazia permia, Xavier Rafak Bai... <risa> Beretan esistizendan gaixotasun, bada... Eta, bueno, abia puntu egokia zan... Mireza, ba. ...kontatu nahi nuen historia... ...kontatzeko. Eta, bitxia da... ...bere gaztaroko... ...neska kutjun edo gustoko neska... ...lagunari... ...egiten dion proposamena... ...hogeita labordu... ...eskaintzea berari... ...gau eta egun? Bai... E, bueno, berez, ...berezitasuna da hilzera e, doan bat bai hori da eskatzean, eskatzean, eskatzean eskatzea, gari batean nola egon ginen elkarrekin enrolatze kotan, ez zaren ere, ez zertan editzik guain hilzera, no, eta hori kapritxo hori daukat eta emakumea historia kontatuta dago emakumearen ikuspuntutik, ez gizonaren ikuspuntutik eta emakumeak, ba, bueno, sentitzen du batetik ba, bueno, hori bat dala hori batean, ba, gizon hori guain dikain beste urte pasatagero operarekin horre bat akordatzea Baina, bestetiz entezen duakotxan eta jemozional badala, ez da? Zer esateko, joder, hilzera doa, eta ez ez esatea txusia, ez da? Eta, orduan ba, nola baita behartu iten nau, bai ez, ez, ez arte, eta orduan ba, ezin egon horretan dago, egon, zalantza horretan dago emakumea. Ez, ez zer egin, edo zer esan gizonari. Irakurtzen ari nintzela egindu deneuk eta ariketa polita iruditzen zait norberan ere, horrelako proposamen bat jasoko bagenu zer egin gote genuken? Ba, eta errexa, zeren e, batetik e, norberaren naia dago, baina bestetik baita ere ba, bestearekikoa deitasuna, baina bueno, bestearen kikoa deitasunak e, nahi ez ditugun gauzak egitera behartu behar gaitu, eta noski, harreman ba, afektibuetan, e, ez da, e, ba, e, da berdinez atea gau bat pasatuko dut zundirekin, edo, edo kafe bat hartuko dugu alkarri, ez da, e, implikazio desberdina dide dago. Rafa ere jakitun da, aitzi berren nahi eta ezin hoien jakitun da, eta nahiko koluken guztia ere ez du egiten. Bueno, Rafa da gizona, eta ematospermia, zaukara, bueno, ematospermia, sintoma bazan, minbizi bat dena nun Eta ez da gertzen gizontzakar baten moduan, ez da, bai du ere, ba, errespetuz jokatzen, saiatzen dala ez da, bere azken naia betetze horretan, eta berak ere ez daki oso donola jokatu, zenbatera ino sartu, esartu, eta hor bat bi personaia da biltza hor, ba, neultuz bezala beren itzaak, beren ekintzak. eta egoera ambigua horrek, ambiguitatea, bere rolloa da bizitzan, gauza gauzak garbi edukitzea, baino ambiguitatetik sortzen da normalen literatura. Hau da, garbi, lauso xamarrak diren ere muetan. Xavier? Jumamurugarren eta Arrafa berri o aipatzen dituzu ipuin horretan? Bai. Eh, bi kantari behartzuten derrigor ipuin horretan? Ba, ni gusten bieek eh entzuten mituela ipuina iratzi nuen garaian. Eh, izango zan berazke kontarla la ustero pola kozerbait, e, uste dut izan zala ikustu bai, biblia, biblia tamaikan uste duzortu, nuela biblia tamaikako hasi eren. E, or, agartzen den garaipolitikoa, eta gartakari bat zundatik, eta izan zen orduko udala mundea baino lehentxeago. Eta, bueno, e, guztatzen zairan kantari estilo badaba, ikusi dugu, ba, ruper entzun dugu, morau entzun dugu, eta, bueno, burugarren, eta da, ba, nola eko, Gitarrarekin eta kantatzen dutenak folkaren eta rokaren erdi edo dauden kantari estilo hori ezta gustatzen zain. Berrio hemen da donostiarra da, eta horien nire modutxukoa da, eta oso kanta ederrak eta letra sakonak eiten joan. Bueno, erbalduna bat, alde horretari bat pixkatu urrunago ikusen dut, baina ba, oso ondoz detorkidan arekabestutako kantabat esaten zuena. E, bueno, egunen batean hilko naiz eta... Baka, e, Batez ere sentituko dut galtzea ba, maite izan ditudan emakumeen presentzia edo alako zerbait ez da. Eta hori ondoz etorkidan ba, ipuñonetarako, errafaren eh, sentimendu hori edo adierazteko. Eta modugarren beti izan dut gustoko. Hori generazio kidea dut eta eta bueno, gustatzen zait bere kantatzeko modua bere, eta bere kantak. bai. Hiltzera doanak, Xavier, Buruan sortzen ditu bizigabeak Bizi, bizi oh, zituenak da. <laughs> Zor, Ez dakit hau da Zorionez ez dut horrelako esperintziarik Eta transerik pasatu Eta ez dakit nik e, Hiltzera doanak zer sentitiko duen Eta segurasko bakoitzak bere Esperintzia ditzango du Horretan eta ditziko garadanok ere Egunen batean e, Irasleak eien ez ere imaginatu Eta zake bueno nik personaia sortuko dut Eta personaia honek hau tau du, bizitiko du, esango du Eta saiatu behar duzu, ba, nola modu siniskarrien kontatzen, ba, irakurleak hori e, bueno, ondoar dezan. Benetan hilzera doanak zer sentituko duen, hauskalo. Ba, ba, pues. A estas alturas cuando todo queda atrás, como puedes sorprenderte a ti? Que vayas perdiendo, cuesta abajo como vas La alegría de vivir Que vayas perdiendo como vas perdiendo tú El asombro, el gusto, la emoción Que las más de las veces, cuanto tus ojos ven Es necio y te suena de vu La alegría de vivir La alegría de vivir La que vas perdiendo tú Tu alegría de vivir Tu alegría de vivir La que vas dejando atrás En cada vuelta que das La que alcanzas ya tan raro ver Alegría de vivir La gardenia en el ojal El espíritu de ayer La alegría de vivir vas perdiendo tú tola guia ve vivir arantzak barrulantz ipunean idoia torturatu egiten dute ahora que en tu viene desfallece el viejo vals y solo el desencanto queda en pie Eta Javier, nahi ez da ere torturatua izan dena, tortura horren horretzapenak torturatzen du, bizitza osoan zer? Bai, bueno, horre, eh, puñonen zorrean, bi bikeska edo daudela, bizango nuke, bat da, tortura bera irutzen ze dana, izugarrikeria, gingarri ezin gehiago koa ez da, eta bestetik, eh, bueno, gure eguera politikoan, Injustizia asko izan dira eta injustizia horie, ba, batean alde batekoak behitzat, ba, zigortu egin dira, persegitu egin dira eta eta aitortu egin dira. Baina tortura egondanik ere ez da honartzen, hau da, estatua kukatu editen du hori, olakorik inoiz izan denik ez da, orduan ez da bakarrik ez diela torturatzeleak inoiz persegitu eta zigortu, baizik eta torturatu izan denak ere ez duela inoiz aitortzari jaso. E, ukatu egiten zaio hori ingartatu denik zen noski komisaria baten barruan gertatu da inkomunitatu dut azeugela eta, eta, eta zauriak hor barruan geratzen dira hori zan bateko bestetik dago e, erbakarri tortura ekin berdin gartatzen da nun bait biolazioetan, e, bortxaketetan e, tratutxarra jasandako umeak eta ger, mm, urteetan Ego gauratu egiten dira, estres posttraumatikoa post deitzen, zaio, hau da, e, barruko ezin egon bat, e, garaibaten noiz baiti gartatu zaizun trauma baten ondoriozkoa, ez da, eta nire personaiari horakotzer bai gartatuko, zaio, hau da, bera oso persona razionala da, eta esatu, bueno, nire ura gartatu zaizai da, baina ez dut horretaz pentsatu nahi, nahi dutu da borratu gartatu ez palitz bezala, ezta? baina zori txarrez, ba ola izango uket kakamo cordobant txasora bota eta az, urrazalera ateratzen dan bezala ba garai bateko mina ta gaizki egina ba ateratzen da ipu honetan ere ema kome zuzenak okerrak irtenak moja eta zerrama zerra irtenak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 Tuntunak, mediokreak, klasneko lehenak, alde gede segokiak, han retzit gorenak, kompliz editud maite ditut denak. Kompliz editud eta maite ditut denak eta txarrat ama ez di denak nurera jausiak de moskortzen udenak eta merien... Urte askoan kampuan izan ondoren azken ipuñeko inaki ere ez da erraza, herri deitultzea, Xabier? Bai, haure ama zaintzera eto eh? Ba, ama iltzen dagoakion baita ez da eta... Ez du, gelditzen hau ikusi gabe ez, e, ama gurtu gabe, behintzat. Eta horreti bultatu da. Hau ere, iesi edo urruti bilitakoa da. Ipunaren beretitzen bada ez dago esaten ez da? Nun ego, yeah. egon, ego, egon dan, ego zertan, egon dan, zergatik egondan dan kanpo daba. Baina, bueno, nik hau, nolizat izan dut, Euskal Herretik kanpoko norbatik irakorreko galu ipuina, ulertuko, osondo egoera ez da. <coughs> eta, baina nune egon dao, zeatik egon dao, eta baina euskal du batek noski ulertzen du. Esan gabe ere, ba, ulertzen du bat zirkunstantziak zaindiren. Eta ipuñonetan, petriki joak zenbat goxatzen duen, amaren azken une hori ezta? da? Bai, e, lehen esan dut persona jabateri buruz, e, bera, e, idoiari buruz, pola... E, razionala bala, eta nire ala naiz, ez da. eta orduan ba, askotan amorraratzen da daute hasi ba, esazizendagile terapia alternatibo eta orakoek, ez da nirez e, naizelako hien zalea edo sinistuna baina, bueno, bizitzak alderdi asko ditu, ezta da, eta orduan bat da osasunari daukionez baina bat zutan da sendatu, ezin gauza hondirik egin eta orakoetan, bueno, kontxolamendua laguntza eh, el, el, ondoan egotea, eskutik elzea, ilusioari eustea, ba, ezta butxiz, aten, ezta. eta, bueno, nire ipuñonetako apetrikilloa, ba, emakume brasildar bat, alako santeria erritu bat egiten duena, eta bueno, eta persona ja, ez dakit positiua, edo nola esan onke, edo gentsar kariño ez tratatutakoa da. berri da zerbait aukeratu duzu? Ha, ah, uste nuen no estu egin zegoen eta ertalazari da kurtu. Aukeratu kut, liburuare da zi, da zi dartu kut. Hortxo, ez Bai, liburu oskura. Baina, bota, tartitxo bat. Askotan gogoratu hori dut Jorge Luis Borgesen ipuin bat, izen burua eta setasun gehienak aztoa ditudan arren. Pertsonaia abusia, gautxo bat, bere biziozua zinden artean emandako pasakristau bat zitsuraz, Iri dadoa, han egiteko batzu bitu elata. Gela bat hartzen du norbaiten gomen dioz, bere buruzkideak egin bitartean. artean. Kontua kontu, azte oso bat itxaron behar du bere zaregin horiek burutu arte, eta aste horretan gure gautxoa ez da ustatutik aterako, ez zintura irtengo, ez ezer ikusiko. Zertarako, borkaseak modu pozitiboan marrazen du bere personaia bitxiori, gizaki basati eta bortitzekiko sentitzen zuen simpatia nostalgiko edo miresmen ezinezko horrekin, Baina aldi berean onbezko askozekien eta daki irakurleak, Ez jakin landu gabe joka era bakarrik izan ziteke laura edo haienenga er gizan daitekela barkagarria. Zer esanik ez, laudagarria, eta nire galdera. Pertsona zibilizatu eta gutxi asko jantzi batek ez telezake antzeko jarrririk agertu are gutxiago defendatu? Oie. Arantzak barurantz, xabermendiguren elgizeiren ipuimildumako leheneko ipuineko hasiera. Agirreren elkar argitaletxeak argitaratua. Elkarra argitaletxeak Ja, jabera ustagat libururen bat edo gomendatu beharko bazenigu igu, e, Itakako mai gainan, eh oraintze ustagita aspaldien irakurri dezun liburuen bat, e, aspaldi aspaldian irakurri ta oroitzapenan oroimenan hiltzatza giltu zaizun bakarren bat, eh oraintze esku artean darabilzuna. Bueno, a ver, artean mesillian daukadan liburu bat, bueno, gure Arke Isia rosasen beltsuria, neko liburu berezi hitzaida na eta hori daukat. Erderazko beste batzulekin batera, eda, bastakit, eta aurki aterako diren artean behar gomendatuko izu, zegoen txez zuzentzen aerin nahiz eta zuzentzen amaitzen zera. Katisagirrek aterako du novela bat, udar berri honetan, tituloa izango duena segorezko, turista tranquillak, eta guen horrekin aerin nahiz disfrutatzen. La, nire lana izaten da beste liburuak bat zuzentzea, eta horla, baina e, lana izatez aparte, plazara ere izaten da. da ba, bestein orban jolena go, ba, liburu honbat, eskuartzen edukitzea, eta akatzak ba, eta batzutan galtzako betzen laguntzea. Baza izango ara, turista tranquillan, zai? Imperialismoa Intransigentzia. Eh Javier, biharko egunaren atzetik etzi etzikoa da egongo da. Zer dago the day after tomorrow? Uste zera dagoen badakigu. Inglesez? Eh, the day after tomorrow. Eh, esik ez tukartea sortu. Don't you think cantu day ah, after tomorrow. <risa> ah, bai, bai, bai, bai, bai. Ah, <risa> <risa> liburona ipatzen dut bat, ezta? Eh, jo Petxa, eh, Jartzean indon daitzak egin behar menzero eh, eh, eh, eh, eh, az, az, azitanyo, eta dut ziru eta Eta Gerratik itzuli behar dan eh, Norbaiken kanta ezta eta nire personaiak ere norbaiko gerra batetik gueltan erozetozen eta bueno, desberdinadan noski. <coughs> erakundegit benar batean, ibiltzean edo edo estatu batuetako armadako marine izatea uaitzen kantan gertatzen dan bezala. Baina, bueno, e, alde batetik, e, berdintxu izan daiteke, ba, arroz sentitzea etxera bueltatzen zarenean, etorrenako zabatzuk. <coughs> Jauber, kantonekin esango dugu adur, baina agurresen aurretik e, azken aldian oitjura hartu dugu solasean izan dugun lagunari ba, galdera bat eskatzeko. Agurresen aurretik, e, galdera bat eskatzen diogu zintzilik litzu da din galdera hori zuz gaur, goizari, gaur eh, larun bat goizoni ze galdera utziko zeniok e zintzilik eta norenzat egin galdera ah edo esango dizut vale eta oraitze saber dut edo kattari ondore bai bueno kantu fiska jarriko eta zu pentsatu aber larun bat goizoni zintzilik ze galdera I got your letter today And I miss you all so much you I can't wait to see you all And I'm counting the days here I still believe let this go At the end of the world And I'll come home to Illinois On the day after tomorrow It is so hard And it's cold here And I'm tired of taking orders And I miss old Rockford town Up Wisconsin border But I miss you, won't believe Shoveling snow and raking knees And my plane will touch down Bota, Javier <laughs> Ba, egun nari botan zego esan diazuta Egun notan, e egun ezta bilbastarretan Dugu naldi txarra, esaten duguta Pentsatu nahi eta botako jotordun egunari eta jendeari eta entzun nahi duenari eta zerrotedan bueno, eguraldi ona eta txarra zerren ba ez esta baina zerrotedan norreide barruko eh, eguraldi edo giro ona izatea eta txarra zerra eskatzen diogun bizitzari inguru giroari aldaminekoari edo geure buruari esateko hondo ba, dut dela edo gaizki dut Bona, hortxe geltzen galdera, eta baintxea ditortuko ez dut, eta era erabatera lotu gara da gore, akaso datorren lagun batean, anajakai bazileak erantzun dugu, zuko baintxe zentzilikotze <laughs> Aldera. Eta bideu batez, esango izot, orain gutxioen dela zizurko irakurrele eta aldean izan inela anakakarekin hizketan eta aipatu zigula eta kontatu zigula oso gustora lan egintzula jaber mendiguren editorearekin. Esperientzia edera izan dela, ligu aurre ateratzeko prozesu hortan, bazurekin lan egitea. Baiz, estimatuta <laughs> E, bueno, horiak kaso, anak erantzun gori datorrean, larun batean, aurreko hasten, ementxe, anak izasola, zumbarra gatarra izan zen, eta hausia berak zintzilik utzizuen galdera. jakin gabe, ba, urrengo hastean, zuen menizango zinela, eta zuk erantzun beharko zen hula galdera horri. Eta berak zintzilik zuen galdera, nortzara, baina bestu musika pixkatu zuko, eta <laughs> pentsatu galdera den, erantzun da, xabier, ala xortzizuen zintzilik galdera, nortzara, It's full of lies Everyone buys About what it means To be a soldier I still don't know How I'm supposed to feel About all the blood That's been spilled we we'll got on his throne Getting me back home On the day de mon. Maizar Nortzara. <laughs> ba, bueno, nos veas que eh, dato asko egon daitezke horretan, ezta baina persona penáis beste Zerbayoen, <coughs> Eskalarrien jaio dana, gaina la 50 urte, hizuneskoa mm, goi herritarra, goi herritarren Euskaldun izatearen kontzientzia oso bizirik dudana eta alde horretatik euskal kultura kol langile eta parte interes ditzen da izena mm, oroar artearen zalea eh edatasuna gustatzen zaidana el lagunengan besteakik ba nere konfianza hartzen duana eta besteakik maitasuna bilatzen duena eta Bueno, bizitzan garri batean nabarmen du nahi bat edo eukitzen du igual artistak eta urteak ba, nire egan ba, apalduzdua eta gaur egun ez da nabarmena, nabarmen nahi hori eta baina bueno, utzi nahi nuke nire atzetik ba, edertasun arrasto txiki bat eta eta inguruan euki ditudanengan maitasun ba, ba, izpi bat Primera, Xabier. <laughs> eskerrik asko goiztarte gero nengatik. Eskerrik asko irakurlai oskura jarri dugu arantzak barurantz liburuarengatik. nengatik. Ba, eskerrik asko zuei. Eskerrik asko Xabier eta ondo izan. Demi, how does God choose? Whose prayers does he refuse? Who turns the wheel? Who throws the dice? The... Adantzak, barurantz. Xavier Mendiguran el izegi. Elkarar Mm-hmm. Zaldibiko kiskurgunek babestutako tartea Baserriko produktuak eta ohiko platerak kombinatzen dituena Gazte eta basatxerri produktuak ere eskaintzen dira Larraitzara bidean ara larko benta Kiskurgune Gaur negar malkotan <gül> negar malkotan nigerian baina irribaratikia sortzeko jolasitzen jarraitzen duzu bai esan dizuen pasada nazten bajolasen hasi mintzela nere ikaslekin jolasak proposatzen eta ainondo atera zanez lenengo ura ba aste hontane bi ikaslekin aritu naiz jolasen Oianekin eta jonelekin. Ba, mintxagarritzen dugu. Itakan, atarrabiko ikaslekin, jolasten. Nahi, nahi, nahi, nahi. Baino nei, jolasak ikaskelatik, kanporatzea gustatzen zaikenez, ba, hainbat irakaserekin komentatu dut eta beraiei ere jolasteko grina hori sartu zaila jakiteak, ba, izugarri. Oste hau eta zabal eitezela jolasak mundu guztira. Jolastokin jurtzen nahi zate iztiduta? Ala behar duelako. Iztiduta batek jolastokin izan behar du. Ikas bide egokia jolasa? Zalantzaregabe. Bagoazen jolastera? Zein da araba? Araba da irakasleak egin behar duena da ikasgedan sartu hor duko, galdetu nork jolastu nahi du gaur nerekin eta ora ingo honetan besoa altxazuen denek altxazuten besoa <risa> <risa> lehenengo aztean, kosta egin egintzitzein eta bakar batek altxatu zen eta ark jolastu zuen baina ikusita jolasten zeinongi pasatu zen, zuen Suiapak ba bigarren aste honetan denek altxatu besoa eta alaxe esanien Nire ondura lehenengo etortzen denak jolastuko gugau nerekin. eta jakin, elbubu nagusia ondo pasatzenaren prozesua erabat lotu dagoela lanarekin. Zalantzaregabe. Esfortzuarekin. Baina lanak ozamen bihurtzen du jolastak. Alere denek, jaso dute besoa. Bai, bai, denek. Eta zazpizortzi metroiek lehenengo norke gintzituen. Lehenengo oianek. Baina bigarren bat ere nahi nuenez, ba, joneri eman aukera, berai iritsi zelako bigarren. Eta joio bidali nuen, eskuetan ispilu hartuta. Biak, biak e etorri ziren erekin, aparteko gela txiki batera eta bakoitza gelaren alde banatan jarrita eskuetan jarri nineen ispilu bana. Esku batean ispilua, bestean boligrafoa eta aurrean papera. Eta hala xe esanien idatzi ispiluaren bestaldean ikusten duzuenari edo ikusten duzuenaz eta gero txala ikaski benaldetik idatzi zuten idatzi zuten eta nik beti uzten diet txerriñetik txerriñera arteko tartean, ba, berro, eta bar, bat minutu eta nire harri dudarako bai hoian eta bai jone Ordu erdia pasazerako ikaskela nituen. eta aragua ala denez atzera bidali nituen e, gela txikira ba, denbora tarteari txereinetik txerrinerako tarteari alik zuku geien, aterazi ez egten. Antzi egon ziren baina gerora jakin dut ba, soberako minutu hobietan ez zutela deusi idatzi. Esatekoak hogeita hamar minutu hobietan esan zituztela eta nula esan. Eta nik aur, irakurtzeko joneren testua aukeratu dut, eta berak atzo komentatu zigun bezala komentatuko dizuet. Jolasteko gogoa nuen, eta ekaitzek proposatu orduko duko korrik altxatu nintzen ere eurkitik. Baina eskuetan ispillua jarri zidanean nolaabaiteko beldurtsoa edo barrendu zitzaidan eta hasteak kosta egin zitedan. Papa zikin zen asteak kost egin zitzaidan. Baina behin hasita esateko beharri karagarria sentitu eta botaka egin nuen Eta hae da, hae da jonek, Hogeita os minutuan, hogeita mar minutuan idatzi zuena. Ispilu honetan ikusten dut, pentsak dagoen eskua. Ikusten ditut bai, galderaz beteriko begi galduak. Zaila da, zaila da azaltzen, zerreztu dan ikusten. Ispilu honetan ikusten ditut, ametsak, ametsbeteak eta ametsurrunak, Ikusten dut bere begiradan, irri farra. Ikusten dut postasuna, ametsbetea. Inoiza aztuko ez duen, ilargi bidaia. Ilargi betea eta ametsutsak. Ikusten dut ametskaito baten arrastoa. Xaboiak ere garbi ez dezaken barruko zauria amaitzear dago. Amaitzear dago bai. Azkenean bai. Ikusten dut ispiluaren beste aldean nire momentu gorenetan eta huen ondorengo erorketa latzetan nire ondoan egonden pertsona bakarra. Nire bideosoko laguna, hemen dagoena, hor dagoena. Bidaia honetan zehar, ni bezain beste sufritu duena. Ikusten dut hor eta hemen, ametxez beteriko kristalezko kutsa, giltza egokia urkitzean irekiko dena. Bi begi, bi begi ikustitzaket Ai, Beldurra emango lizuke, Ikusi duten guztia zerden jakiteak Ikusten dut, Bere aurpegian Aurtzaro laportu bat Zapalduriko aurtzaroa Inoiz itzuliko ezten Ilusioari lotua Baina gauean Itzultzen diren Beldurren parekoa Ikusten ditut Aita eta ama Miren, naia julen zujapa, denak bere begiradan. Izpilu begiratzeko... honetan ikusten dut, ainbestetan altsatzen lagundu didan, motivo bakarra. Ni bezelako pertsona bat, inoiz inork ulertuko ezuela, esan zidaten eta gaur, hemen hemen eta gaur, hor gaude, biok, berriro, zuetani, ni batabesteari begira. Eta negar egin zuen. Azkeneko paragrafoa irakurtzen ari zela negarrez hasi zen Eeta inbatik askide ere Negarrez hasi ziren. Eta minutu batean egon ginen isilik. Minutu batean isilik. Malko hiek gozatzen. No, bejondaiola, joneri. Bejondaiola, joneri bere barruak hain dotore ustea batik. Ba. Eta bejondaiola taldeari entzuten asmatza datek. Ikaragarri izan zen, e, nire irakas urte hauetan bizi izan dudan momenturik unki garrien gabe, testua beda oso izanik sortu zen giroak parekorik ez duelako, eta konturatu nintzelako, ba, jolas modura planteatu nuen ark, ba, sendagai itxura hartu zuela jon erentzat, eta Beharra zuela, beharra zuela urtetan barruan zeraman hori kanporatzekoa eta jolasaren bidez ausartu zela eta zorion hoko senditu zela negar einenez. Ba jondezulek ezzu nire, bideo horretako lehen pausoa bideratzen himantze datik. Eskarrik asko! <gülüyor> Goguan daukat itxasne Goguan ditut Mario eta Naomi <messizitza> <messizitza> Biotzean daramatzat Aitor Izaskun eta Jon Biotzean daramatzat <messizitza> Aitor Izaskun eta Jon Begietan gurdere ditut irati itziar eta inigo. Eta hantxegoan daukara da Martin. Itxasne, Naomi, Mario, Aitor, John, Izaskun, itziar, irati, inigo, Martin eta Ekaitz. Hore guztiak gogoan begitan eta bihotzen dara matzanak Otsalaren zazpian lehortuko garen guztiak Horiek denak biltzen dituelako Otsaiaren zazpian narratxaldeko seiterdietan, behasaino igartza jauregian liburaren aurkezpen emanaldi artistiko musikatua egingo dugu. Eta taula gainean baitxanak Itxasne, Mario, Naomi, John, Izaskun, Aitor, Itziar, Irati, Inigo, Martin, ekaiz? Eta irati? Eta tartan izango iroa, Carmen, Mara, Teresa, Matilde, Adela, Esther Emakumea eta Gizona. <Susurra> Saltxe gara gaitz. Andraize ikara darria. Laren batean, otxalaren zazpian, ara txaldeko seiter dietan, guasengi gartza, Guane zango gara, eta zu. Kamba ukasuna nor da? Ekituta kitjo. Eta kitjo. Properekin kitjo. Et gaur, gaurko netan. gaurko honetan. Zaiara... Gaurko sailak da gogoan zaitu dugula. Gaurko zaila agur uzateko nor da kantua aukeratu dugu? Da tornan hasta gara. Goizteko 10etan hemente. Itakan digongo gara eta saiatuko gara. Xabier, minti gure galdera zilikutzetako galera, erantzuten. Bita artean, izan zoriontsu txu, musu botolobana denoi, eta datorren arumatera arte. Aio. Aio.